Розділ дев'ятнадцятий Я прокинувся серед ночі, не розуміючи я, чому в кімнаті так холодно і хто забув позачиняти вікна. Може, Денні? Мені снився Денні, наче ми з ним займаємося бодисерфінгом, катаємось на хвилях без дошки. Але відтоді, як ми це робили, уже чотири роки минуло. А навколо я не побачив звичних образів своєї кімнати. Було щось інше. Хтось стискав мене в міцних ведмежих обіймах. Ще хтось притискався до спини, а тінь третього присіла навпочіпки коло мене, піднявши голову, наче до чогось дослухалася. «Якого хріна?» – спитав я, щиро не розуміючи, що відбувається. Відповіддю мені був протяглий стогін, судячи з голосу, наче верн. Це допомогло мені сфокусувати увагу, я згадав, де я, але чого всі попрокидалися серед ночі і що вони роблять? Чи я тільки на кілька секунд задрімав? Ні, цього бути не могло, бо в чорнильно-чорному небі плив тонкий сріблястий серпик місяця. «Не дай йому мене схопити!» – пробелькотів Верн. «Клянусь, я буду слухняним. Нічого поганого не робитиму. Я підніматиму сидіння перед тим, як попісяти. Я... я...» З небояким подивом я зрозумів, що слухаю молитву. У всякому разі так вона звучала, коли її проказував Верн Тесіо. Злякавшись, я сів рівно. Крисе? Верне, замовкне. То Крис присів навпочіпки і дослухався. Нічого там нема. О, ні, є, зловісно промовив Тедді. Там щось є. Що є? Спитав я. Досі сонний і дезорієнтований, висмикнутий зі свого місця в просторі і часі. Мене лякало, що я прийшов запізно і не розумів, що відбувається. Може навіть запізно, щоб захистити себе, як належить. І, немову у відповідь на моє запитання, з лісу долинув протяглий глухий крик. Так пронизливо могла кричати від весеохопного жаху жінка, що гинула в вагоні, «Господочку!» – заскімлив верн пискучим голосом, у якому бриніли сльози, і знову мене в лищатах ведмежої хватки, від якої я й прокинувся. Стало важко дихати, та ще й мій власний жах посилювався. Я із зусиллям виборсався з його обіймів, але він знову підповз поближче до мене, мов цуцик, який не знає, куди йому приткнутися. — Це малий бравер, — хрипко прошепотів Тедді. — Його примар блукає в лісі. — Боже, — вириснув Верн, якому ця думка не додала хоробрості. Я обіцяю більше не тягнути брудних журналів удалі. Обіцяю, що більше не віддаватиму моркви собаці. Я, я, я... Він забуксував, прагнучи підкупити господа чим небудь, але від великого страху, що опанував ним, не знав, що такого ультрахорошого можна придумати. Я більше не куритиму цигарок без фільтра. Не буду лаятися гидкими словами. Не кластиму свою базуку на таріль для збору пожертв. Я не... Верне заглухни порадив йому Крис, і під його звичною авторитарною жорсткістю я почув глухе бумкання тваринного страху. Хотів би я знати, чи в нього теж, як і в мене, руки, спина і живіт вкрилися сиротами, а волосся на потилиці ставало сторчака, як моє. Верн стишив голос до шепоту і далі інформував про розширення реформ, які планував запровадити, якщо тільки Господь дасть йому змогу пережити цю ніч. «Це ж якась пташка, правда?» – спитав я у Криса. «Ні, я не думаю. По-моєму, це дикий кіт. Тату каже, вони кричать, а коли паруються, то взагалі верщать так, що серце в грудях стає. Наче жінка кричить, скажи?» «Ага», – мовив я. Посеред слова мій голос надломився, і в розколину провалилося два кубики льоду. «Але так голосно жодна жінка кричати не може», – сказав Крис і безпорадно додав. «Правда ж, Горді?» «Це привид», – знову прошепотів Теді. На поверхні скла його окулярів з сонними розводами розпускалося місячне сяйво. «Піду його пошукаю». Напевно, він це не на повному серйозі сказав, але ризикувати ми не хотіли. Коли він спробував підвестися, ми з Крисом потягли його вниз. Може, і занадто рвучко це зробили, але від страху наші м'язи перетворилися на канати. «Дайте встати, недоноски!» – просичав бурюкаючись Теді. «Якщо я кажу, що піду його шукати, то я піду його шукати. Я хочу його побачити! Хочу побачити Мар'юку! Хочу побачити!» І знову в темінь ночі шугонув той дикий, подібний до схлипування крик. Він розітнув повітря ножем із кришталевим лезом, і всі ми заклякли, тримаючи Теді. Якби він був прапором, ми б тієї миті дуже нагадували ту картину «Морський десант захоплює і водзиму». Крик із шаленою легкістю октава за октавою піднімався все вище, аж поки не сягнув свого морозного скляного краю. На мить завис у повітрі і вихором шугунув униз, розчиняючись у неймовірному глухому басі, що риком покотився, наче загула здоровезна бджола. Слідом за цим – вибух божевільного сміху. І знову запанувала тиша. Господи лиси Ісусе! Прошепотів Теді на цьому перестав говорити про те, що він піде в ліс, подивиться, що то так несамовито кричить. Ми всі в чотирьох збилися в кубку, і в мене виникла думка тікати. Та й навряд чи в мене одного. Якби ми сиділи в наметі на полі у Верна, а наші батьки думали, що ми там, то напевно побігли б гублячи капці. Але до Касл Рока було дуже далеко, і на саму думку про те, щоб перебігти той міст у пітьмі, у мене кров похолонула в жилах. Бігти в глиб гарлу, ближче до трупа Рая Бравера, здавалося рівнозначно немислимим. Ми застрягли. Якщо в лісі блукала мара, те, що мій тато називав Гузалом, і хотіла нас забрати, то найпевніше їй це вдасться. Крис запропонував, щоб ми по черзі стояли на чатах, і всім ця думка припала до душі. Ми кинули монетки на те, кому стояти першому, і випало Верну. Моя черга виявилася останньою. Верн сів, схрестивши ноги біля решток багаті, а ми всі полягали. Скупчилися на землі, мов ті вівці. Я був певен, що не засну, Але заснув легким поверховим сном, що субмариною з піднятим перископом ковзав крізь несвідомість. У моїх напівснах подеколи оживали дикі верески, що могли бути чи то реальними, чи то плодом моєї уяви. Я бачив, або ж думав, що бачу, як щось біле і безформне, наче потворне лікарняне непростирадло, скрадається за деревами. Та зрештою провалився в знайомий стан сну. Ми з Крисом плавали на Білому пляжі, то був кар'єр в брансвіку, де добували гравій, а коли копачі дісталися до води, з нього стало мініатюрне озеро. Все там Тедді бачив, як якийсь хлопець ударився головою і мало не втопився. У моєму сні ми ліниво пливли, лише голови стирчали з води, а сонце поливало нас пекучими променями. Десь позаду, на плавучому причалі, кричали, повискували і сміялися дітлахи. Вони вилазили, пірнали, штовхалися, знову вилазили. Порожні діжки з-під газу, що не давали причалу затонути, брязкали й бумкали, ударяючись одна об одну. І це трохи нагадувало церковні дзвони, такі урочисті й порожнисто глибокі. На піщано-гравійному пляжі обличчями додолу на ковдрах лежали змащені олією тіла. Малеча з пасочками поприсідала край води чи сиділа, радісно поливаючи собі голови грязюкою з пластмасових лопаток. А підлітки купчилися грубками і шкірилися, поглядаючи, як юні дівчатки дефілюють нескінченно туди й назад, не самі, а парочками і по троє, у закритих купальниках, що приховували всі потаємні місцини їхніх тіл. Люди, кривлячись, навшпиньки пробиралися по розпеченому піску до закусочної, а назад верталися з чіпсами, шоколадними тістечками Devil Dogs із прошарком і з фруктовим льодом Red Bull. Ось на надувному гумовому матраці повз нас пропливла місіс Коді. Вона лежала на спині у своїй звичайній шкільній уніформі, яку вдягала з вересня по червень. Сірий костюм двійка з товстим светром замість блузки під піджаком. На майже плоских грудях пришпили на квітка, а на ногах товсті компресійні колготи блідо-рожевого кольору. М'ятних людяників Канада. Її чорні старечі туфлі на підборах клином розтинали воду. Сиве волосся було пофарбоване, як і в моєї матері, та вкладене тугими локонами-пружинками, що пахли ліками. Окуляри брутально зблискували на сонці. — Дивіться, куди йдете, хлопці, — застерегла вона. — Дивіться, куди йдете, бо я вас так хрясну, що осліпнете. Я маю на це право, мені його дав шкільний комітет. А зараз, містер Чемберс прочитайте нам, лагодячи стіну Роберта Фроста, на пам'ять. «Я намагався повернути гроші», – сказав Крис. «Стара Саймонс дозволила, але потім сама їх забрала. Ви мене чуєте? Вона їх забрала. І що ви зробите? І їх ряснете так, щоб осліпла?» «Лагодячи стіну, містер Чемберс, будь ласка, на пам'ять!» Крис кинув на мене сповнений відчаю погляд, неначе жаліючись. «Хіба ж я тобі не казав, що так буде?» І став пливти на місці. Та й почав. Є щось таке, що стін жодних не любить, що розриває землю попід ними. І тут його голова пішла під воду і забулькотіло в роті, що проказував вірш. Він знову вигулькнув, закричав, «Горді, поможи, поможи!» І його знову затягло вниз. Крізь прозору товщу води я побачив, що його за щиколотки тримають два розпухлі голі трупи. Один із них був Верн, а інший – Теді. І їхні розплющені очі були порожні і без зіниць як у тих давньогрецьких статуй. Маленькі ще недозрілі пеніси мляво плавали перед роздутими животами, як водорості альбіноси. Крисова голова знову вирвалася з-під води. Він кволо потягнувся до мене рукою і закричав тонким жіночим голоском, що ридма ридаючи здіймався і здіймався в розжарене літнє повітря. Я дикими очима розвернувся на пляж, але ніхто не чув. Рятувальник із бронзовим атлетичним тілом, що я розсівся на верхівці побіленої хрестоподібної дерев'яної вежі, і далі всміхався згори вниз дівчині в червоному купальнику. Трупи тягли криса вниз, і його крик перетворився на здушене булькання. Вони волокли його до чорноти у воді, я побачив, як його очі, заволочені брижами, дивляться на мене з німим благанням, а білі руки безпорадно тягнуться до блискутливої поверхні води. Але замість пірнути і спробувати врятувати його, я, мов, навіжений поплив до берега, чи принаймні до того місця, де вода не доходитиме мені до маківки. Але дістатися туди не встиг, навіть близько не підплив, бо відчув, як на моїй лиці змикається м'яка, гнила, невблаганна рука і тягне донизу. В грудях народився крик, але вирватися не встиг, бо сон розвіявся, а йому на зміну прийшло зернисте факсиміле реальності. За ногу мене тримав Теді. Він тряс мене, щоб розбудити. Моя черга стояти на чатах. Ще наполовину занурений у сон, невправно володіючи язиком, як сновида, я запитав. «Теді, ти живий?» «Ні, я мертвий, а ти чорний нігер!» – роздратовано відрубав він. Це остаточно розвіяло рештки сну. Я сів біля багаття, а Теді ліг.